Це було так несподівано. Світлий туман розвіявся, і я побачив довкола себе пустелю й сонце, що нестерпно палило. Я сидів на піску посеред горбкуватої безмежності і бачив себе, наче згори. Маленька тендітна істота з тонким пір'ям, яка от перетвориться в кубку попиву. Можливо, я все ще перебував на острові, а можливо, невблаганна рука шпурнула мене сюди, щоб зайвий раз доказати велич матерії. Проте я досить швидко отямився, оточив себе кригою, а там, де вона розтопилась – Утворилось кільце води, трохи каламутної, змішаної з піском. Треба вибратися звідси так само легко і невимушено. Перехід з острова до світу людей іноді закінчувався для нас трагічно. Я був на острові, тепер у пустелі. Ні там, ні тут не можна залишатись. Я втратив пам'ять, тимчасово, доки не виберуся звідси до заходу сонця. Темрява спалить мене. Небагато інформації. Суть справи лише в тому, куди мені летіти, де знайти місце. Якщо я знатиму це, то врятуюсь. Я силкувався згадати щось із розмов на острові, але марно. Я лише літав. Отже, буду літати, бо рух – це життя. Птах, який не літає, не птах. Отже, мені не відібрано остаточно пам'яті. Трохи залишилось інстинкту. Його не так легко стерти. Я полетів на захід. Так легше спостерігати за сонцем. Хай воно мене наздоганяє, а не я його. На спеку і пустелю я не зважав. Вони були єдиною реальністю, яку я знав так само, як її видозміни – воду й темряву. Я летів, і піді мною була все та ж пустеля, і це тривало безконечно, доки я не зрозумів, що не рухаюсь зовсім. Але час сминає, і сонце хилиться до заходу. Грячково шпортався у свідомості, шукаючи хоч який-небудь орієнтир, але марно. Мене охопив розпач. Я махав крилами і втрачав силу. Боже, що мені робити? Я спустився вниз, щоб перепочити. Бачив, яка велика моя тінь – це нагадування про ніч. Боже, ти відділив світло від темряви. Ось вони є тут». Ти створив воду, а я покликав її собі на поміч. Що ж було далі? Ти насадив сади, і вони здичавіли без твоєї опіки. Бо то тяжка праця доглядати стільки садів. Треба зрізати всохли гілля, мертві дерева, нащеплювати яблуні, обкопувати їх, збирати плоди, білити рано на весні стовбори, щоб не злазилася гусінь. А скільки мороки з бур'яном, який заглушує молоді саджанці». Треба курчувати дикі пагони, бузини і ожини, нищити кропиву довкола кущів, смородини і малини. Я й не помітив, як влетів до саду, паркан довкола якого похилився і зігнив. У глибині стояв будиночок, і у ньому спалахувало світло, бо саме зайшло сонце. ПАВУТИННЯ ТРІЩИН Живу в будинку, де замість скрапування дощу по даху